Välkommen till Lilla torget och till Damska huset, det stora vita huset som nog anses vara Kalmar stads elegantaste. När det nya Kalmar anlades här på Kvarnholmen beordrade kung Karl X Gustav kalmarborna att bygga i sten. De som framhärdade och byggde i trä hotades med böter. Nu fick kungen rätt, för staden drabbades flera gånger av stora bränder, och detta kvarteret är ett av de få som klarat sig oskatt genom åren. Ovanför den ståtliga och vackra porten till Damska huset som vi står framför ser vi förutom årtalet 1666, det år då porten är uppförd, även bokstäverna AOS och BDG. Det var fortifikationskaptenen Anders Olopsonberg som var byggherre och det är hans och hans hustrus initialer som urmejslad i finhuggen kalksten. Anders Olbomsberg var också en av de viktigaste männen under uppförandet av det nya Kalmar är på Kvarnholmen. Huset var något av ett centrum i fästningsstaden Kalmar och inte bara här. Kom, så går vi till den vänstra delen av huset. Här samsas nutid och dåtid. Nedanför den moderna vägskylten finns ett dåtida vägmärke, en milstolpe daterad 1737. Det här var en på sin tid viktig mätpunkt. Alla milangivelser på landsvägarna i Kalmar län med omnöjd utgick just härifrån. Damska huset har fått sitt namn från en av Kalmar stats största donatorer. Rektor Oskar Elias Leonard Damm som köpte huset i mitten av 1800-talet. Han verkade visserligen bara några få år som rektor men det var den tiden han behöll livet ut. Rektordamm finns för övrigt avbildad på en relief på husets kortsida på vägen ut med Västra Sjögatan. Återvänder vi nu till Lilla torget och tittar till höger om damska huset så ser vi ett litet gulmålat trähus som troligen är Kvarnholmens äldsta byggnad alla kategorier. Det här huset uppfördes ursprungligen i gamla staden väster om slottet –och omtalas år 1681 som Anders Olofsson från Malmen inflyttade trähus. Nästa ljudguide handlar om residenset och om domprostgården här vid Lilla torget. Vi vänder oss nu mot det gula huset till vänster i hörnet av Lilla torget– –som är residenset. Om du tittar på fasaden mot Ölandsgatan– så ser du en hög stenportal krönt med riksvapnet och årtalet 1674. Det var då byggnaden började tjäna som bland annat huvudkontor för militären. Några år senare flyttade landshövdingen hit och byggnaden har allt sedan dess varit residens. Samma år byggdes också huset till för första gången och sedan har huset fått en nytillkommen tillbyggnad ungefär varje århundrade. På husfasaden längst med Västra Sjögatan, det är gatan som leder upp mot Stortorget och Domkyrkan, ser du flera årtal som markerar när de olika tillbyggnaderna kom till. Nu var renhållningen inget man prioriterade speciellt hårt på 16- eller 1700-talet för, att säga det milt, varken här i Kalmar eller i andra städer. Och man kan lätt föreställa sig de odörer som spreds här i staden i sommarvärmen. Det Kalmarbor som bodde in i Kalmar och som hade råd ville därför gärna sommartid flytta ut från stan. Även så landshövdingen som självklart hade ett ståndsmässigt sommarställe ända fram till slutet av 1800-talet. Kalmas slott, den till och med hade en egen trädgård. Vi vänder oss nu ytterligare till vänster mot det gula huset med smårutiga fönster som ligger i torgets södra del och som är ett hus med flera namn. Först hette det biskopsgården, men när Kalmar i början av 1900-talet förlorade ställningen som stiftstad döptes huset logiskt om till Domprostgården. Huset har under 165 år hyst sammanlagt tre biskopar, tre domprostar och fem kyrkohedar, och även om huset sedan början av 2000-talet är privatägt, finns det ännu kopplingar till kyrkan. Då ett rum används som kontor av den nuvarande kyrkoheden. Huset kallas även Stagneliushuset- efter skalden Erik Johan Stagnelius- som flyttade in här när hans far Magnus- blev biskop i början av 1800-talet. På husets långsida mot södra Vallgatan- sitter en porträttrelief av den berömde skalden- som förmodligen också skrev några av sina dikter här. Han reste 1822 till Stockholm- där han dog året efter bara 29 år gammal. Erik Johan Stagnelius, som räknas som en av den svenska romantikens främsta skalder, vilar i en okänd grav på Maria Kyrkogård i Stockholm.